وَنَامُ الرِّجَالِ سُنَّاعُ الْحَيَاةِ أَقْمَارُ اللَّذِي مَنَارُ الْغُدَاتِ أَزَالُوا سُبَاتِهِ وَصَاعُوا بِذَاتِهِ نَشِيدَ الْحَيَاةِ وَصَاعُوا بِذَاتِهِ نَشِيدَ الْحَيَاةِ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Mjesto na kojem je Allah subhanahu wa ta'ala naveo najviše poslanika, najviše imena poslanika se nalazi u Suri Al-An'am od 83. ajeta do 86. ajeta gdje je Allah subhanahu wa ta'ala naveo čak 18 imena poslanika. Kada je naveo imena poslanika, na kraju istej stranice Allah subhanahu wa ta'ala kaže poslaniku sallallahu alaihi wa sallam Ula'i kelle dine hada Allah To su oni koje je Allah uputio. Febihudahu muqtedi. I ti nji, njihovu uputu slijedi. I ti njihovu uputu slijedi. Vidimo da je Allah subhanahu wa ta'ala naredio poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, da slijedi sunnet i uputu svoje braće poslanika koji su bili uh, prije njega. Nema sumnje da je dužnost i nas, vjernika, da slijedimo sve poslanike koje je Allah subhanahu wa ta'ala poslao od Nuhu alaihi preko Ibrahim a.s., Musa a.s., Isa a.s. i svih drugih vjerovijesnika i poslanika koji su navedeni u Kur'an i Kerimu. Danas ćemo se, inša'Allahu ta'ala, družiti sa nekoliko dova Ibrahima a.s. Zašto je to bitno? Mnogo ljudi stalno pitaju koju dovu da upute Allah, koja dova je najbolja. Ne možemo naučiti bolje dobiti svog gospodara, od dova kojima su dovili poslanici, aleyhimu selam. Te dove nam je Kur'an i Kerim premio. Danas ćemo se družiti sa dovama Ibrahimu, aleyhisselam. U 128. ajatu Sure Bekare kaže Allah subhanahu wa ta'ala o, Ibrahim, o, o Ibrahimu, aleyhisselam, da je dovio i rekao Rabbena ođa'alna muslimajni leke. Za sebe i za svog sina Ismajla, Ibrahimu, aleyhisselam, kaže Gospodaru naš, učini nas dvojicu tebi odani. Ovaj to se koristi riječ muslimeni, što znači dva muslimana. Inače, musliman je osoba koja se preda i koja bude odana Allahu subhanahu wa ta ta'ala, tako što će slijediti njegove upute i kloniti se njegovih zabrana. Riječ musliman u labskom jeziku dolazi od glagola esleme, što znači biti pokoran. Mnogi ljudi, nažalost, kada se radi o Allahu Allah subhanahu wa ta'ala, su pokorni na način da od vjere uzimaju ono što im se sviđa, a ostavljaju od vjere ono što im se ne sviđa. Kao što je to bilo stanje kršćana koje nam Allah subhanahu wa ta'ala opisuje u Korani Kerimu i kaže kršćanima u 85. ajetu surei Beqare e etu'minune bi ba'du ilkitabi, etu'minune bi ba'du ilkitabi o tekfurune bi ba'du Zar vjerujete u dio knjige, a u dio knjige ne vjerujete? Znači, zar uzimate dio knjige, a drugi dio knjige odbatvijete? Primjer tih ljudi je kao primjer čovjeka koji bi u ratu bio zarobljen, pa mu onaj koji ga zarobio kaže predaj se, a on podigne jednu ruku umjesto da podigne oba dvije ruke. Čovjek u ratu kada biva zarobljen i kada mu se kaže stoj, ruke uvis, podigne oba dvije ruke. Osoba koja se preda Allahu subhanahu wa ta'ala preda se svim njegovim zakonima. Radi sve što mu je Allah naredio i kloni se svega što mu Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Nažalost, veliki dio ljudi danas se preda Allahu subhanahu wa ta'ala ovako. I ostavi drugu ruku dole kršujeći zakone Allaha subhanahu wa ta'ala i čineći inat u određenim stvarima. Znači, Ibrahim a.s. ovdje kaže Rabbena wa dža'alina muslimeni leke Gospodaru moj učini mene i mog sina Ismaila muslimanima tebi, predanim tvojim robovima, kaže u minzorijeti i odmog potomstva. Znači Ibrahim a.s. dovija Allaha subhanahu wa ta'ala da bude musliman. Ko je od nas ikada uputio Allaha subhanahu wa ta'ala dovu da bude musliman? U suri An-Nisa kaže Allah subhanahu wa ta'ala uh, ljudima, vijernicima. Ja iuhal ladina amenu, aminu billahi wa rasulihi. O vjernici, vjerujte u Allaha i njegov poslanika. Prvo ih doziva sa svojstvom vjernika, a zatim im kaže vjerujte. Kaže imam ili kestir uspunete v siru, to znači ustrajte u imanu. Ustrajte u imanu u kojem se namazite. Tako dakle, čovjek treba da dovi Allaha subhanahu da ostane kao musliman. Jusuf a.s. kaže u suri Jusuf, Rabbi te uafeni muslimen, gospodaru moj, usmrti me kao muslimana. Zamislite, jedan poslanik moli Allaha subhanahu wa ta'ala da preseri sa svijeta kao musliman. Ibrahim alaihissalam moli za sebe, za svog sina Ismaila, da ih Allah subhanahu wa ta'ala usmrti kao musliman, da ih učini boljim muslimanima. Druga doba s se ću se družiti, također doba Ibrahim alaihissalam, se nalazi u suri Ibrahim u 35. ajetu gdje Allaha subhanahu wa ta'ala prenosi reči Ibrahima alaihissalam njegovu dovu koju je rekao, o idh Ibrahimu, Raž al-Hdel Belede Amina, vođ nubni obei je en nebudel a Sunam. Kažela sohan otaa, a kada Ibrahim reče, gospodaru moj, učini ovaj grad bezviednim, misli Ibrahim Ralam na meku. Jala ta sohanu talja vsešaal dovi Ibrahima Aleyihsselam učini oomeku najbezjednim in najsigurnimnim gradom na ovom svijetu. Rabiž al Haddel Belede Amina, gospodaru moj učini ovaj grad bezjednim in pogledte v dovi Ibrahima I sačuvaj mene i moje sinove, moje potomstvo, da se klanjamo ku mirima. Otac pravovjerni. Jedan od ljudi za koji Allah subhanahu ta'ala kaže u tehad Allahu Ibrahima Halila. Allah je Ibrahima uzeo sebi za prijatelja kao što stoji u prijevodu, ali riječ Halil na arabiškom jeziku označava najveći stepen ljubavi i prijateljstva. Ne samo prijatelji, nego najveći stepen tog prijateljstva Koji je kod Allaha Subhanahu wa Ta'ala samo zaslužio Ibrahima alayhiselam i poslanik sallallahu alayhi wa sellem koji je hadis kaže inallaha itakhadhani khalilan kama itakhadha ibrahima khalila Allah je men, se, mene Allah je mene uzeo za svog halila kao što je Ibrahima uzeo za svog Halila. Ako ko što on već rekao riječ halilo značava najveći stepen ljubavi prijateljstva Ibrahim alayhiselam čovjek sa tim svojstvima moli Allaha Subhanahu wa Ta'ala recimo i kaže gospodaru moj daj da ja i moje potomstvo narabujemo kumirima koji od vjernika danas uputio Allahu subhanahu wa taala entakvu dovu da ne bude od onih koji robuju kumirima treća dova koji je Ibrahim aleselem uputio ako nam Kur'an Kerim prenosi kaže rabbij'alni muqim as-salati gospodaru moj daj da budem ja od onih koji obavljaju namaz i daj da moje potomstvo obavlja namaz Kako samo velika dova. Kako samo jednostavna dova koju kada bi neko od običnih ljudi uputio, neko bi mu rekao ta dova nije nešto posebno. Ali Ibrahim alaih sr. zna koliko je teohidr jedan. Pa moli Allah subhanahu wa ta'ala da on i njegovo potomstvo budu pravi vjernici. Ibrahim alaih sr. zna koliko je namaz bitan. Pa moli Allah subhanahu wa ta'ala za sebe i svoje potomstvo da bude od onih koji će namaz obagati. Dragi moji brate i draga moja sestro, Na seždi, moli Allaha subhanahu wa ta'ala da ti i tvoje potomstvo budete pravi vjernici, da budete pravi muslimani. Moli Allaha subhanahu wa ta'ala da budeš od onih koji će namaz obavljati. Ti i tvoje potomstvo. Pogledamo Ibrahim a.s. u suri Safat u 100. ajetu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala da Ibrahim a.s. rekao Kala Rabbi hebli minas salihin. Gospodaru moj, podari meni dobro potomstvo. Dobro potomstvo. Pogledajmo kako Zakaria alaihi selam. U 38. ajetu sura Al-Imran, uh, Allah subhanahu talan prenosi negove riječi, gdje on kaže Hunali ke dea Zakaria rabbe. I tada, Zakaria uputi dovu svom gospodaru. Rabbi hebli mi le dunke durrijeten Gospodaru moj, podari mi od sebe dobro potomstvo. Inneke se mi od dua, ti si onaj koji uslišava, koy uslišava molbe i dove. nači poslanici ali je mu traže od Allaha dobro potomstvo, ne samo potomstvo. I često se zamislim oko toga i gledam kako mi često molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da naše djete bude zdravo, da naše djete bude školovano, ali malo od nas moli Allaha subhanahu wa ta'ala da naše djete bude vjernik. I dogodi se da dobar vjernik ima sina koji se dobro školovao. Ima sina koji je zdrav, ali je vrlo slab vjernik i mislim da dova njegovih roditelja i briga tog roditelja koji drži u srcu i ono što on želi za svog sina na ovom svijetu ima jake veze sa tim što se dogodilo njegovom sinu, njegovom djetetu u njegovom životu. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini pravim vjernicima, da nas učini od onih koji će obladati namaz tokom svog života, da nas usmrti kao muslimane, što je bilo doba Jusufa, aleyhi selam i da nam podari dobro potomstvo koje će nam poslije naše smrti biti odkoristi. Subhaneke Allahumma, bi hamdik, ašhedu in la ilah, ila ente, astagfiru ke, u atubu ilik. Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika ايا من تسامى وخلى المناما جرى العمر يمضي ورا من سراما العمر يمضي ورا من سراما الله اعلى مرجلي صناع الحياه ذنوثاتي وصاوا بنا الحياتي وصاروا من ذاتي نشيد تركنا انا عادت قوا انا بعزم الوباتي عادت قوا انا <تصفيق>